56. Religia Patriarhilor Al doilea capitol din Facerea ne introduce într-o lume religioasă nouă. Iahve îi spune lui Avram, citez, Ești din pământul tău, din neamul tău și din casa tatălui tău, și vină în pământul pe care ți voi arăta eu. Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău, care va deveni izvor de binecuvântare." Binecuvânta voi pe cei care te vor binecuvânta, iar pe cei care te vor blestema, îi voi blestema. Și se vor binecuvânta într-o tine toate neamurile pământului. Închei citatul. În paranteze 12, 2.1 liniuță 3. Închid paranteza. Nota 11. Evident, Yahweh este un anacronism aici, ca și în toate celelalte pasaje citate până acum, căci numele a fost revelat mai târziu lui Moise. Închei nota. În forma sa prezentă, acest text a fost cu siguranță redactat cu secole în urma evenimentului pe care îl relatează. Dar concepția religioasă implicită în alegerea lui Avram prelungește credințe și obiceiuri familiare în orientul apropiat al celui de-al doilea mileniu. Ceea ce distinge povestirea biblică este mesajul personal al lui Dumnezeu și urmările sale. Fără a fi fost invocat în prealabil, Dumnezeu se revelă unei ființe umane și adresează o serie de cereri urmate de promisiuni miraculoase. Conform tradiției, Avram se supune, cum se va supune și mai târziu când Dumnezeu îi va cere să îl sacrifice pe Isaac. Suntem confruntați aici cu un tip nou de experiență religioasă, credința avramică, sau cum a fost înțeleasă după Moise și care va deveni cu timpul experiența religioasă specifică iudaismului și creștinismului. Avram a părăsit, deci, urul caldeinilor și a sosit la Haran, în nord-vestul Mesopotamiei. Mai târziu, el a călătorit spre sud și s-a stabilit pentru un timp la Sichem, apoi și-a mânat caravanele între Palestina și Egipt. Paranteză facerea 13, 1, 3, închid paranteza. Povestea lui Avram și întâmplările fiului său Isaac, ale nepotului său Iacob și ale lui Iosif constituie perioada zisă a patriarhilor. Multă vreme critica a considerat patriarhii drept personaje legendare, dar de o jumătate de secol, grație mai ales descoperirilor arheologice, unii autori sunt înclinați să accepte cel puțin în parte istoricitatea tradițiilor patriarhale. Acesta nu înseamnă desigur că capitolele 11 liniuțe 50 din facerea constituie documente istorice. Pentru subiectul nostru, puțin contează să știm dacă strămoșii evreilor, acei apiru, erau crescători de măgar și negustori caravanieri, sau dacă erau păstori de oi pe cale de sedentarizare. E de ajuns să amintim că există un anumit număr de analogii între obiceiurile patriarhilor și instituțiile sociale și juridice din Orientul Apropiat. Este de asemenea admis că multe lucruri din tradiția mitologică au fost cunoscute și adaptate de patriarhi în timpul șederilor în Mesopotamia. Cât privește religia patriarhilor, ea se caracterizează prin cultul zeului părinților. Acesta este invocat sau se manifestă ca Dumnezeul tatălui meu, tău, lui. Facerea 31.2.5. Alte formule comportă un nume propriu de obicei precedat de cuvântul tată, Dumnezeul lui Avram. Facerea 31, 2.53 Dumnezeul tatălui lui Avram, 26, 2.24 Dumnezeul lui Isaac, 28, Dumnezeul tatălui meu, său, Isaac, 32, 2.10 Sau Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, 32, 2.24 Aceste formule au paralele în Orientul Antic. Dumnezeul Tatălui este inițial zeul strămoșului imediat, pe care fiii îl recunosc. Revelându-se strămoșului, el a certificat un fel de legătură de rudenie. Este un zeu al nomazilor, care nu e legat de un sanctuar, ci de un grup de oameni pe care îi soțește și îi ocrotește. El se leacă față de credincioșii săi prin promisiuni. Nota 12. De Vaux, pagina 261, în tema promisiunii, revine frecvent în facerea. Ea se prezintă aici sub diferite forme. Promisiunea unei posterități sau a unui pământ sau amândouă deodată. Închei nota. Alte nume, poate și mai vechi, sunt Pahad Isaac, care era tălmăcit, dama lui Isaac, dar care înseamnă mai degrabă părintele lui Isaac, și Abhâr Iacob puternicul sau apărătorului Iacob. Pahad Isaac se scrie: Pahad, spațiu, Y I, S H A cu tilda K. Abhâr, Iacob, se scrie: apostrof, A B H I, R, spațiu, Y A apostrof, A Q O B H. Pătrunzienții din Canaan, patriarhii au fost confruntați cu cultul zeului El și zeul tatălui a sfârșit prin a fi identificat această asimilare lasă loc presupunerii că există o anumită asemânare structurală între cele două tipuri de divinitate. În orice caz, odată identificat cu el, Dumnezeul Tatălui a obținut o dimensiune cosmică pe care nu putea să o aibă ca divinitate a familiilor și a clanurilor. Este primul exemplu atestat istoric al unei sinteze care îmbogățește moștenirea patriarhală și nu va fi singurul. Numeroase pasaje descriu destul de sumar de altfel practicile religioase ale patriarhilor. Unele din aceste pasaje reflectă totuși o situație posterioară. Este deci cazul să comparăm dosarul biblic cu practicile specifice culturilor pastorale arhaice, în primul rând acelea ale arabilor preislamici. După facerea, patriarhii oferau sacrificii, ridicau altare și așezau pietre pe care le ungeau cu undele. Dar probabil se practica numai sacrificiul sângeros, zebach, de tip pascal, fără preot și după unii fără altar. Citez. Fiecare credincios jertfea el însuși, victima luată din turmă. Ea nu era arsă, ci era mâncată, solemn de către sacrificator și familia sa. Închei citatul. Nota 13 Devo, pagina 271. În Arabia Centrală, victima era jertfită în fața unei pietre ridicate, simbol al prezenței divine. Sângele era vărsat pe piatră sau împreșteat într-o groapă, săpată la piciorul acesteia. Asemenea, sacrificii erau oferite în special la sărbătorile pe care arabii nomazi le celebrau în prima lună a primăverii pentru a asigura fecunditatea și prosperitatea turmei. Probabil că strămoșii lui Israel, păstori seminomazi, celebrau deja o sărbătoare analogă. Închei nota. Este greu de precizat semnificația originară a pietrelor ridicate, Masebach, deoarece contextul lor religios este diferit. O piatră poate mărturisi un legământ încheiat, în paranteză facerea 31.45, 51.52, închid paranteza, Slujit drept mormânt, s-au la o teofanie ca în episodul lui Iacob. Acesta a adormit cu capul pe o piatră și a văzut o scară, al cărei vârf atingea cerul și, citez, iată Iahve stătea înaintea lui, închei citatul, și a promis acea țară. Trezindu-se, Iacob a ridicat piatra pe care dormise și a numit-o locul Betel, casa lui Dumnezeu. În paranteză facerea 28, 2 10 liniuțe 22, închid paranteza. Betel se scrie B, E, T, H, liniuță E, L. Pietrele ridicate jucau un rol în cultul cananean. De aceea, ele au fost condamnate mai târziu de către Yahvis. Dar obiceiul exista la arabii preislamici. E deci, probabil că era împărtășit și de către strămoșii israeliților. Nota 14. Legendele patriarhale vorbesc despre anumiți arbori sacri, de exemplu, stejarul din Mor și stejarul din Manvry. Acești arbori ai patriarhului, a căror venerare devenea supărătoare, a fost proscriși mai târziu când s-au condamnat locurile de cult cananeene, ridicate pe dealuri sub orice copac înfrunzit. Închei nota